Ми культурний народ. Ех, були часи. Пан баба закидає голову, прицмокує і заплющує очі. Бранко переконує себе, що він пожартував щодо реклами. Пан баба мовчить і, здається, медитує. Бранко розгойдується на стільці, тримаючись підлоги лише пальцями, ніг крізь тонку піддошву черевика. Як справи лукаво запойтує він в що підходить забрати в нього чашку. О, а звідки той на настигні? Анета показує йому язика. Бранко жартома вибалушує очі, нічого собі який довгий. Продай мені свої зелені очі, сміється Анета. Бранко не розуміє, що вона має на увазі... На селі, де колись мешкала його баба, в других зеленоких людей вважають нещирими, заздрими. Бог передбачив для нього саме зелені очі, а ось заздрити по-справжньому так і не навчив. Та тільки сам Бранко не знає, чи вміє він заздрити чи ні, і лякається. А що, як він справді недобрий і заведущий? І Анета якраз натякає саме на це. Він гойдеться на стільці і пекельно сумнівається у собі. Гойдитися на стільці він дуже любить. Цю звичку з нього не змогли вибити ще в дитинстві. Дивися, буде чорт гойдати на нозі, завжди погрожувала мама. Зараз Бранкові здається, що чорт і справді ритмічно копає його. І він підскакує, як м'яч, щоразу глибше провалюючись у свої ядучі кислотні сумніви. Анетта мовчка і неуважно порується за шинквасом. Їй нічого не відомо про Бранкові самокопання, і навіть тоді, як вона косує на нього, не може про них здогадатися. Просто вона із дитинства мала дивну мрію бути зеленоокою і чорнокосою, як він. Врешті Бранко запитує у пана баби, Котра година встає, прощається і простує до виходу. Так я пришлю до тебе завтра, Анету, гукає баба йому в спину. Бранко оглядається. Тато, яке завтра, в мене репетитор, з англійської взагалі сердито, кричить, Аннетта. А точно, тоді післязавтра, о дев'ятій, впевнено, каже баба. Ну, все бувай. Спантеличений Бранко кланяється у дверях і виходить. Воістину день потрясінь. Ще півгодини він безладно блукає вулицями. Біля ринку натикається на велику групу туристів і якийсь час йде за ними на жирці. Це японці, вони такі маленькі кумедні, ніби іграшкові, що дивлячись на них забуваєш усі... Гризоти. Бранко з посмішкою прислухається до їхнього муркотіння. Дивиться, як вони старанно фотографують усе, на що показує екскурсовод. У них навіть фрукти такі ж, як для ляльок вирощені, думає Бранко. Колись він читав, що ті мініатюрні грошки і дрібнесенькі яблучка – спеціальний японський винахід, задом сповнений гуманізму. Садовина для самотніх людей – і велике яблуко одинока людина може і не подужити. З'їсть собі половинку, а решта лежатиме на століччі в холодильнику і псуватиметься. А оті мені фрукти якраз добрі, щоб одинак з'їдав їх з першого заходу. І не переживав зайвий раз, нагадавши собі побутовою дирничкою про важку самоту. Феноменальна увага до детела і виникає, і вознає бранко шкода, що... Тут таких яблук не продають, я би й собі купив. Тургрупа бреде і бреде, бранко бреде слідом за ними і якось непомітно знову заблокує на замкову гору. Виходить на площу, звідки можна спуститися в підземелля з тортурами. Ого, куди ноги завели. Лякається він і хоче вшитися, але японці починають радісно розглядатися. Якась... Дівчинка підходить до Бранка, дає йому свою цифрову мильничку і просить сфотографувати її з подружкою. У дівчинки коротка стрижка, чорне, пряме, ніби полаковане волосся, а очі несподівано великі і світлі, як у персонажів аніме. Бранко фотографує, а сам думає...